Олександр Винокуров, «Кафе Георг», роман. Роман-газета номер 2 за 2002 рік. Читає Ігор Мурошко. Шановні друзі, сьогодні ми знайомимо вас із новим романом вже відомого письменника – Олександр Винокуров став лауреатом двох конкурсів Золотий Бабай з романами Потворні ляльки та Сучі діти. Його книжки мають постійний успіх. І новий роман Кафе Георг не стане винятком. Тут є все, що до читачам перевдягання, таємничі злочини. Захоплива інтрига, шляхетний герой. Але усе це відбувається не у старій добрій Англії, не у нетрях Гарлема або на пляжах Сан-Франциско. Ні, це написано про нас і для нас. Бо ми ж ніяк не гірші за інших. Якщо вміємо скоювати злочини, то вміємо і розкривати їх. Шанувальники детективу просимо приготуватися до насолоди. Шанувальників просто доброї літератури Теж, бо Олександр Винокуров Лишається вірним собі Смашного вам читання Щиро ваша редакція Розділ перший. Ох, мать твою! «Ой, господи, ріднесенький, прости, це не до тебе, тільки нащо ти мене розбудив. Ти ж усевидяще око, тож мав би запримітити мене того нікчебного раба, який не роздягнувся, ліг на голову канапу і скрутився, наче пес без будки, і моментально спів ока». Мав би здогадатися, як мені зараз скепсько. Що це воно зеленчить без угалу? А, телефон. Якого дідька розриватися саме тоді, коли хочеться деякий час побути небіщиком. У них вже нічого не болить, ні голова, ні серце. Їх не нудить, їм не дошкуляє згага. Ось так полежати б годинку дві рожевим мертвячком, а тоді б воскреснути. Бісів телефон, зеленчить, як навіжений. І кого це на мене насилає лиха година? А що як це? Хочі бери трубку й бадьор, безмежно щасливо, ніби щойно зірвав джекпот на мільйон гривень, База торпедних катерів слухає. «Скота база, а не база торпедних катерів!» От гнівного голосу трубка мало не вислизнула з рук. А в ній гультіпака, якого світ не бачив, і звуть його Павлом Таряником. «Так ганьбити мої честь і гідність може тільки начальник карного розшуку нашого райуправління міліції» Сергій Соловей. Свого часу ми разом проходили строкову службу в одному зводі. Навіть в одному відділенні і останніми з радянських хлопців доношували погони з літерами СА, що їх замість Совєтської армії солдати розшифровували як самогонний апарат. Доля звела нас, дружила... І тепер ми намагаємося хоча б раз на півроку здиватися і влаштувати вечір спогадів. Тож цього крикливого опера я не боюсь ані скілічки, тим більше, що перед законом я чистий, як сльозинка новонародженого. Соловію, кривлюсь у трубку, який тебе гедзю кусив, чого ти зіпаєш на мене? Мені без тебе погано, якби ти тільки знав. Знаю, нуртує карний Рошук. усе знаю».